ערב טוב לכם צופים יקרים, ברגעים אלו ממש עומדת להסתיים ישיבת ממשלה סוערת ביותר שבה הוחלט, כך הודלף לי, לאסור מכל שרי הממשלה להדליף מידע לאמצעי התקשורת. הישיבה אכן הסתיימה, אני רואה את השרים יוצאים. לאחר זה, זה אני מקווה שנוכל להחליף איתם מספר מילים. שלום לכם רבותי השרים. אדוני השר, אולי אתה יכול לומר לנו על מה שוחחתם בישיבת הממשלה? לא, לא. כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה. אני לא אומר דבר לאמצעי התקשורת. אדוני השר, האם זה נכון שאמרת על אריק שרון שהוא שמן? לא אוסיף מילה לאמצעי התקשורת. תודה רבה. אבל אם כבר שאלת אותי, <laughs> אני רק מוכרח לומר לך שהוא התחיל. <laughs> הוא אמר לקולם שאני פופאי. <laughs> יותר להוסיף לא את המילה. תודה רבה. <laughs> אם הכרחת לדבר, אני רק מוכרח לציין ש... שמר שרון הוא לא רק שמן, הוא גם מדבר בסססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס <laughs> <laughs> <אסיף> <laughs> <תודה לבה לך. laughs> אדוני השר, האם יש לך משהו להוסיף ולומר לאחר ישיבת הממשלה שהסתיימה? בחור צעיר, כל מה שהיה לי, יש לי ויהיה לי לומר, אני אומר רק בישיבות ממשלה וכדאי באמת שתכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה. תסלח לי אדוני השר. <laughs> אדוני השר, האם זה נכון שאמרו עליך בישיבת ממשלה שאתה מתאים להיות שר חוץ כמו ששר חוץ מתאים להיות אתה? לא תוציא ממני מילה, רק זה שאמר לך את זה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 היי, אתה חצוף, ברח. אני אומר לך, הטלוויזיה הזאת צריכה פעם אחת ולתמיד לסתום להם את הפן.